Hyvää huomenta, rakas. Hyvää huomenta, rakastan sinua. Mitä kello on? En tiedä. Varmaan kuusi, koska alkaa olla valoista. Rakastan sinua, Teresitta. Rakastan sinua. Nyt on aika nousta. Ei vielä. Minä teen aamiaisen. Nuku sinä vielä, jos haluat. Enkä nuku. Viisi minuuttia. Olen valmis milloin vaan. Aamianen on valmis, ole hyvä. Tuoksuu taivalliselta. mitä meillä on tänään? Kuppi kahvia, juusto munakasta, kaurapuuroa, aamumehua ja jugurtia. Mitä olet tänään laittanut aamumehuun? Siinä on puoli banaania, mansikoita, vattuja ja puristin siihen kaksi appelsiiniä. Lähdetään. Oko. Okay. Odotat vielä vessassa.